Most csinálok egy kejfejöncsőt. Jaj! jaj, jaj átfuthatok a képen? Jelent. Átfuthatsz a képen Szeretném. Vagyaz, a másik tévé az nem számít ilyenkor, de bekapcsolhatok, nem akarom bekapcsolni. De fussát. Jó, átfutott, tessék. Éj. Nem láttam, vagy visszafelé megnézem. Visszafedés ugyanígy fogsz futni? Jó. Na. Hát akkor kirámolok. Egyszer egy ilyet. A a vége. Ebben a morzsaporszívókban alapvetően az az érdekes most, hogy ebben az itteni szöszök és apám urnájának tartalma keveredik. Így. Ilyen. Ez itt, csak megmutatom neked, András, ez apám urnája. Apám már nincs benne, mert vasárnap kiszortam. vasárnap lett volna száz éves. Te láttál már ilyet? Jánoska, te láttál már ilyet? Ez, ez itt. Ebben volt apám. Ez, ez, ez itt a borzsaporszívókép, ez itt apám, tehát ha most lenne itt egy kamera, akkor meg lehetne mutatni, hogy itt most apám van a... Ja, most van neked, így, a hát ezt látok, bízom, én most műsöd fogok készíteni, és közben nem fogok tudni másra figyelni, ezt itt most így... Apám február 12-én lett volna száz éves. A lányommal nem vagyok beszélő viszonyban, lehet, hogy még erről is lesz szó. Most minden esetre a Rékát elhívom. Négy és fél év múlva lesz anyám száz éves, ha még élek én. Ez 2027. szeptember 22 ike Anyám is egy ilyenben van. Majd mutatom még, meg lesz róla szó. Az az esemény az akkor lesz Hoztam pár cd-t, ezeknek még lesz jelentőségük, egyáltalán lesz Ez mi? Ja, igen Ez a ti, ti nézétek ennyivel könnyebb lesz Egyszer, János, el te ezzel kivit? Egy doboz kivit Minden, ami ingyen van Egy zöld alma azt mondja, hogy Származási Ország, Magyarország, Apacytész, 2007 Kft. 21.44, Kerepes, Öv utca 13. Akkor tegyük ide, hogy termék megjelenítés? Uh -huh. hát, a, a, a Apacytész. Egyszer egy zöldalma, nem tudom, ez a háttérben, várjál, nincs vége. Még egy. És miután nagyon feledékeny vagyok, kiderült, hogy én korábban vettem nektek zöldalmát, de azt elfelejtettem, úgyhogy van így, apagy tész nélkül, csak én zacskóban. Ebben a zacskóban beleértve ezt is, tehát ebben úgy benne van a teljes kelet-európai nyomor. Itt van Banaude, Kostarikából. Ez szombati, tehát ez hiába ilyen a külső, ez finom kell, hogy legyen. Igen. Ettől megválok, így, ezt így elszól, ahogy anyukám mondaná, úgy szórom. így. Jaj. Van egy ilyen. Jó, akkor megmutatom. Nem tudom, hogy kinek voltak hozzátartozói urnában. Én eldöntöttem, hogy ezt vasárnap megválok, mármint apám honvojtól. Jaj. Fogalmam nincs, hogy egy urnát hogy kell kinyitni. Elképzelésem sincs. És az történt... Tessék! Azt történt, hogy fogtam magam, és ezzel a Black Deckelrel ismét termék megjelenítés, és beraktam egy ilyet. Így. És elkezdtem fúrni. Nem könnyű. Tehát ez így nyomatékkel... Anyád! Akkor ugye tele volt, és sokkal nehezebb volt, tehát nem... Ne, ne adjál már, nincs benne apám, tehát legközelebb anyámnál kell, hogy segítségbe szorulok. Ha valaki egyébként tudja, hogy ez hogy kell kinyitni, mert nem valószínű, hogy így kéne megfúrni. Tehát ennek nagyon kicsi a valószínűsége. Apámtól két menetben váltam meg, abból egy publikus zuglóban a Vejlemil kórháznál, amit most Uzsakinak hívnak, és ahol a kettes volt a főorvosa, ott fogtam, és nem csinálok így, mert nem akarom, hogy az Adrás ezt akarítsa. És így megfordítottam, és az autóból két menetben kiszórtam a legtöbbet a főbejáratnál. A, tehát nem az új szájnál, hanem a réginél. Jaj. Jaj. Ott, a Salamon Doktor úr, nyakába ugrottam, amikor mondta, hogy nincs semmi bajom. Csotközlekedett apám a kettes belhez. Hát, ha majd esni fog az eső, akkor az autómról leviszi, mert az autóm, ugye, autóm bal oldal, ahol én ülök, azon súlyos a rajta van apukám, mert ugye ráragadt. Rában írva a dr. Fiala Ervin. Ezzel. Ha valaki tudja, hogy egyébként hogy kell kinyitni, azt megköszönném. dörö.fialajanos.kukac.gmail.com Ha telefonálnak, akkor is látom, akkor fölveszem. 06, -8 -8 12. Ha azt kérdezik, hogy mi történik, akkor elmondom, hogy mi történik. Én nem ígérem, hogy mindegyik egy jel lesz de azt mondtam ma a Kurtás Andrásnak, azt hiszem, hogy előtt nem használunk névelőt, hogy ma kijövök a barlangomból. Ugye van ez a, kijön a medve a barlangjából, és akkor lehet tudni, hogy akkor most mennyi ideig tart a tél. Na, az én esetem az ettől teljesen független. Nekem kijönni a barlangomból, az valójában azt jelenti, hogy itt ülök, és pontosan azt teszem, amihez kedven van. Hogy az elmúlt hetek, hónapok, lassan saját, most már évben lehet mérni, ezt miért nem tettem meg, az legyen először is egy 66 éves fiala János, és akkor aztán válaszolni is fog majd tudni rá. Nem lehet úgy le van forrasztva. Le van forrasztva, igen. Hát, ha le van forrasztva, akkor, hát nem tudom, fűrészsel, nem a fűrészsel megdöntöd, akkor az egész ott helyben kiúlik. hát akkor lehet, hogy anyámmal is majd így kell elbánni. Minden esetre most átlenetileg egy műsor erejéig kijövök Önöknek a... Hát kijövök. Egy része már kint is van. Meg Meghoztam rengeteg papírt, de ezek egészen más jellegű papírok, mint amiket általában szoktam hozni. Ijaj. A mai műsorra nem úgy készültem mint ahogy Jó érzés volt. Ugye? Van ez a bulvár, hír, hogy a fiala, nem tudom, a szekrényben, vagy az ágynemi tartóban tartja a szülei hambait. Hát azt például még nem tudom, hogy ezzel az üressel mit csinálok, mert ugye ezt a műanyagos barakné Krista, az a sárga, vagy ez a kék, melyik, melyik az, amiben az ember a szelektív szemétben a műanyagot használja? Nem tudom, nem a kék, de biztos, hogy nem a zöld, Elkezdtem szelektíven szemetet gyűjteni, de hát apám urnája, hogy a szemét legyen, tehát hogy ezt kidobjam. Különösen rá hogy Fiala Ervin. Egyáltalán, amikor kidobok szemetet, akkor nagyon sokszor bennem van, nem mintha nagyon híres ember lennék, ugye Los Angelesben működnek ezek a szemétbúvárok, akik híres emberek szemeteit kikukázzák. beleértve hogy talán Szijjártó Péternek a zakója is így került elő, Szijjártó Péter Zakója például egy majdnem barátságot ért, aztán elvitte a cica Menzer Tamást, de lehet fanyalogni, barátokat nem szereztem a műsorom által, de nagyon közeli embereket igen. Menzer Tamás ilyen volt, és Wagner Tibor most is ilyen, akkor is, hogyha egyébként nagyon régen beszéltünk, de fogunk Valamit csinálok vele. Elképzelésem sincs, hogy mit. Lehet, hogy megtartom. Hogy miért nem vagyok beszélő viszonyban a lányommal? Ez nem jutott eszembe. Az apám, apám nem látta a Réket, és Réka nem látta apámat. Apám 1998 Ugye a lányom 98. március 13-án született, idén lesz 25 éves. Apám pedig 97. decemberében halt meg. Meglátogattam a nagynénémet, aki Csepelen él. korábban a Havannán élt. Elvittem neki azt a karácsonyi ajándékot, amit egyébként zsidók egymásnak nem adnak, mert ugye én zsidó vagyok, így aztán a nagynéném is zsidó. De úgy gondoltam, hogy valamit az örökségből továbbadok. Ez a lányomnál december 25-én nem jött be. A Tucsinál hát nem dobott ki. Nem fogok jó pofűzni, mint hogy bármit csináltam a ma mai nap folyamán beleértve, hogy meg. Megmutattam, hogy hogy fúrtam, meg itt van a luk, ilyen lukat sikerült rácsinálnom ennek, ott-ott engedtem ki apámat. Ha most pszichologizálni szeretnék, akkor azt mondanám, hogy eleresztettem. A szó fizikai értelmében. A lányomat ezt inkább visszaszerezni próbálom majd, remélem, hogy kölcsönös. Hosszú történet, aminek következtében kialakult ez a mostani helyzet, de a születésnapján nem leszek itthon, ami nem szép dolog. Egy nappal később érkezem, és tegnap beszélgettem az egyik kedvencével, Szikora Roberttel, és ő küldött neki üzenetet, ezt majd elküldöm neki. Talán elér hozzá, vagy eljut hozzá. Hogy miért be? Sok oka van annak. Ugye, aki reggel szükségét végzi, és egyrészben, vagy több részben kijereszti, az se teszi azt, amit az ember egy bizonyos életkor után vagy például én, ugye a műsor korhatáros, ezt már korábban is mondhattam volna, 14 éven aluliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. De gyerekkoromban nem emlékeztem arra, hogy megnéztem volna, hogy milyen színű a WC-papír. De ha az embernek a vastagbelében belében volt már polip, akkor megnézi. Uzzsaki. Ez is Uzzsaki. Most kaptam tíz év haladékot, amiből szerintem három, négy, öt talán már el is telt, de mindig megnézem a szünet, Hogy ettől bezárkózik-e az ember, hát ettől önmagában még nem biztos. De annak a késleltetett hatását például tapasztalom magamon, amit annak idén Emkis Csabával és Milkovics pállal osztotta meg, amikor ott fenn a Pannonia film most már hangstúdióban éltem át és meg, amikor elköltöztem a Spirit FM-től, és azt mondták, hogy ez a jövő. Ugye eltöltöttem másfél évet a 168 óra égisze alatt. Ők biztosították a tetőt, és most szeptember óta, 2022. szeptemberre óta pedig én biztosítok nem csak magamnak tetőt, hanem részben, hát ilyen ponyvát, két kisfiúnak, egy nagyon kisfiúnak és egy kevésbé kisfiúnak. És hát ez az átmenet, ez itt ütött az meg, ami akkor a 168 óránál kevésbé foglalkoztatott. De ezek inkább a körülmények. A világnak való mondandó is változik. Az, hogy szeretnék mesélni önöknek, az nem szűnt meg. Ami itt ma történik, az a maga módján, mint a Spielberg-Fabelman családja. Spielberg egészen fantasztikusan tudja az embert a térdére ültetni, és aztán mesél. A Fabelman család leginkább az ő története lehet, de ha nem az ő története, akkor is egészen elképesztő az, ahogy az ember belefeledkezik. Nem tudom műsorként értelmezni azt, amit csinálok, és nem tudtam korábban sem műsorként értelmezni azt, amit csináltam. A színész, ezt talán az elektől kéne megkérdezni, hogy a színész produkálja magát, valószínűleg a színész sem produkálja magát, de a színész a színészkedik. Én itt nem színészkedem, én itt. Hát valami exhibicionizmus biztos van benne, mert egyébként emberek nem szokták a szüleik urnáját nyilvánosság előtt fúróval megfúrni, aztán megmutassák, hogy ez hogyan történt a hétvégén, és aztán hogyan elvesztették el a szüleiket, illetőleg a szüleik közül egyet. Két helyen szórtam el, a másik helyet nem neveztem meg, nem is fogom. Ott inkább azt tűnt fel, hogy valami kemény is koppant. Már pedig elvileg ebben semmilyen olyan dolog nem lehet, ami koppan. Talán egyszer majd ki fog derülni, hogy mi az. De ha itt tartunk, akkor visszaidézem azt, amit szerintem az utolsó esélyben megírtam, hogy ugye elvittem a családi ezüstöt zacskóban. És az égszerész, vagy a báv, vagy a kettő egyszerre, is még termék megjelenítés, ugye egyszer csak azzal szembesült, hogy a apámnak ott volt a koronája. És a koronában aranyfogok, vagy ezüstfogok, inkább aranyfogok. És én teljesen zavarba jöttem, és a Bávárus mondta, hogy ne legyek zavarban, más is hozott már ilyet, de én nem voltam tisztában annak a tartalmával. Tehát felkészületlen voltam, vagy hanyag, döntsék el. És ott szembesülni egy vadidegen ember pultján azzal, hogy ott az apám fogazatának egy része van, amit én itt most áruvá teszek, azért az nem volt hétköznapi. A bezárkózásban benne van az is, hogy én egész életemben kerestem a helyemet. És abból egy részét megtaláltam. Tehát én mindig, én mindig örökör örökké szerelmi bánattal küzdöttem. De most már lassan, több mint egy évtizedő, ne számoljuk pontosan, persze, hogy mennyi ideje, de egy stabil háttérkapcsolattal rendelkezem, bármint, hogy a, a hátteremben van egy kapcsolat, miközben annak folyamatosan és egyfolytában előtérben is kéne lennie. De hát azért a honpola is némileg megszívja azt, amit a lányom szívott, ez a mennyire szeretsz, legalább annyira, mint a munkámat. De ebben is nagyon sok változás történt, hogy mennyire fogom tudni ezt majd megmutatni, és valóra váltani a hátralévő életemben, ki tudja, mennyi időn van még a lányommal, elképzelésem sincs. A honpolának is súlyosan adósa vagyok. Nem pénzügyi értelemben. De azt is tudom, hogy ahogy apám mondaná, akit elszórtam a hétvégén, hogy bolond beszéd, mert az ember nem lehet adósa valakinek, Pénzben igen, érzelemről legfeljebb akkor beszél az ember adósság módján, ha zavarban van, vagy nem találja a szavakat. De az mindenféleképpen benne van, hogy utána az ember nem csajozik, vagy legalábbis nagyon visszafogottan teszi ezt, képzeletben inkább. Szóval... Egy olyan ember számára, aki a helykeresésben fix hely biztosított annak, hogy a nőkeresés is állandóan ott van, az egy fontos elem, ami így kiesik. Ne hát, hát volt egy ilyen lecsendesedés, ezt nem tudom jól megfogalmazni, Valószínűleg annak a vétel, hogy a világot nem fogom tudni megváltoztatni, pedig nagyon szerettem volna, ez a munkámra is kihatott. Én március 6-án viszonylag hosszabb időre elutazom, és erre az időre műsorokat fog gyártani. És ennek érdekében, vagy ennek okán, megfelelő rész aláhuzandó papírokban vesztem el, amit az elmúlt hát nagyjából 55 évben felhalmoztam. Ami a naptárakat illeti, az talán még több is, mint 55, ami a papírokat illeti, az valamivel kevesebb, az mondjuk 20 éves korom óta. Ez is 46 év. Ezért ez nem semmi. Ezeket szortíroztam az elmúlt időben. Nem csak felolvasásokból fog állni a a műsor idézőjelesen hanem vissza fog hívni embereket, ha fölveszik és felidézzük a múltad, de leginkább a jelenre nyitunk halami ablakot Van úgy, hogy az ember keresi a helyét, és nem találja. Van úgy, hogy az ember keresi a helyét, nem találja, de azt jól tudja kifejezésre jutni. Tehát az elmúlt időben <coughs> ennek a nem találásnak nem nagyon adtam hangot. A hosszú bonyolult történet, ebben nem is fogok elveszni, de benne van teljes kis hazánk, hogy a Magyar Zeneháza, neked írom a dalt, talán ez a cíve, vagy nekünk írják a dalt, színű kiállítását kétszer nyitották meg. Batandással majd a héten fogok beszélgetni. Most pedig egy SMS-t elküldök Kolosi Péternek. Talán három hete volt az első megnyitó, és tegnap a második. És... Tegnap egyszer csak fogtam magam, és úgy döntöttem, hogy riportokat fogok csinálni a telefonommal, nem egy Uher Magnóval, nem egy Sony Magnóval, mint régen, hanem, és hát én nem is emlékszem, hogy utoljára, amikor csináltam a riportot. Hát erre, erre nem emlékszem. Elnézést kélek Kovács Katitól, mert a Kovács Kati interjú az nem jött létre, az olyan, mint az elásott szobor, ugye ezt Lukács Györgynél tanulta az ember, hogy ugye az elásott szobor az műalkotásnak tekinthető -e. ugyanis a Kovács-Kati féle interjút, ezt elfelejtettem fölvenni. Tehát elbeszélgettem vele, Juhász elődnek még szólt is Kovács-Kati, hogy most nem tud vele beszélgetni, mert velem beszélget, de ezt önöknek nem fogom tudni megmutatni, nekem el tudom mesélni, mert egy gombot elfelejtettem megnyomni. De három interjú is elkészült. Beszélgettem Szörényi Leventével, beszélgettem Szikora Roberttel és Freire Szörélyi Leventével a Magyar Nemzet készített előttem interjút. Azt hiszem, hogy én Szörélyi Leventével soha beszélgettem. Nem vagyok benne biztos. Egyetlen lehetne írni arról egy könyvet, hogy mások elmesélik azt, hogy én mit csináltam, mert én nem emlékszem rá. És Szöri Leventihez úgy mentem oda, hogy azt, kérdezte, azt kérdeztem tőle, hogy szóba áll -e velem. És ebben benne volt, és benne van az egész életem. Ezt most el kéne magyarázni, de nem kezdem el magyarázni. Szóba állt velem, bemutatkoztam, és azt mondta, hogy tudja, hogy ki vagyok. Ez örömmel töltött el. De az, hogy elmesélte, hogy annak a bizonyos nevezetes, híres nevezetes Bródi interjúnak, aminek az utó történetét, amikor elmeséltem, akkor abból lett mindenféle, egyebek közt a Bródi Jánossal való nem beszélgetés időszaka, az teljesen meglepett. Nem emlékszem vissza, hogy pontosan mit mondott, majd megnézhetik három hét múlva csütörtökön. De mondta, hogy az ott van a számítógépém. És látják, egy kérdés mindenféleképpen elfelejtettem feltenni. Reporternek lenni az nem olyan dolog egyébként, hogy az úgy... Életben vagy még? Hogy... Elfejtettem azt megkérdezni, hogy de miért? Miért van rajta a számítógépön? És azt is meg tudom mondani, hogy miért nem kérdeztem meg. Valószínűleg szemérmességből? Valószínűleg nem akartam hallani azt a mondatot, amihez egyébként egy riporternek a mindenkorik egyetlensége szükséges. Ami rávilágít az ő kettejük viszonyára, és ami egyébként kiderült akkor a többiekhez való viszonyulás kapcsán, amikor Pásztori Zoltáról kérdeztem, mert hogy felidéztem egy nagyon régi egyetemi színpadi koncertjüket. Egyáltalán nagyon furcsa volt végighallgatni a Magyar Nemzet újságírójának beszélgetését, aki nagyjából úgy beszélgetett Szörényi Leventével, mint egy múzeumi tárgyal. Leginkább ugye azért, mert ami Szörényi Levente, az neki egy képszobán falán, amihez nincs köze. Nekem pedig, hát, rajongásom tárgya volt. A várklubban is, és hát a Balzak utcában nem, meg az egyetemi színpadon. utcában sincs már Illésklub egyetemi színpad sincs ott már, ahol volt, legalábbis emlékezetem szerint. Nagyon fura volt. Bródi Jánossal nem kommunikáltam, elmentem mellette, miután legutóbb kurtán furcsán ellettem, intézve, azt gondoltam, hogy ilyenkor az ember úgy viselkedik, mintha nem ismernénk egymást. Aztán teljes meglepetésemre a végén itt csinált, amit azt hiszem, hogy nem viszonoztam, de nem emlékszem rá. Leginkább oda volna hozzá, és megkérdeztem volna tőle, hogy akkor most ismét beszélő viszonyban vagyunk-e, de ezt épp úgy nem tettem meg, mint ahogy nem kérdeztem meg Szörényi Leventétől, hogy miért van a számítógépén az a bizonyos interjú. Ugye az a bizonyos interjú, amit a Playboy-nak készítettem, Radnai Péter megbízásából, aki úgy tűnt el az életemben, ahogy feltűnt, vagy én tűntem el az ő életéből. Amikor ugye két beszélgetés volt, az akkor volt, amikor ugye a súlyos rákbetegségéből éppen kifelé volt jövet, és készült egy interjú nálam, és készült egy interjú nála a rózsadombon. És gyakorlatilag a rózsadombi interjú, a semmi másról nem szólt, mint a nálam készült interjúnak a reparálásáról, mert hát nagyjából a felét visszavonta Bródi János annak, amit egyébként elmondott, és ami magnum volt, de teljesen lényegtelen, hogy magnum van-e vagy sem, ha a riport alany azt mondja, hogy ő azt nem akarja, akkor az nincs. És hát abban ugye egyebek között az is benne volt, az nem lehetett a riport része, hogy amikor ugye én eljöttem tőle, akkor kikeveredtem valami. Én nagyon szerencsétlenül tudok viselkedni, és nagyon szerencsétlen tudok lenni. Kikeveredtem valahogy ott a rózsadomban egy udvarra, amikor kijöttem tőle, és... Nem, nem találtam az ajtót, vagy az ajtó be volt zárva, zúgott az eső, és ott kiabáltam a Bródinak, vagy nem volt nálam a telefonom, vagy nem tudtam a számát, már nem emlékszem, hogy nyissa ki az ajtót, és ő meg kiment az elkérés, azt mondta, hogy nincsen esernyőm, miközben én bőrigáztam, és ezt most visszahallgathattam évtizedek múltán Szörényi Leventétől, aki ezt tartotta szükségesnek elmesélni az én identifikálásom folyamán. Azért lássák be, hogy én azt mondom neki, összedőlt a konyha, hogy én azt mondom neki, hogy ő a rajongásom tárgya volt, van, lesz, ő pedig felidézi ezt, hogyha egy ezeket egymásból kivonjuk, hát ember legyen a talpán, aki el tudja mondani, hogy mi marad hogy mi nem marad. Aztán megjött Frelreisz aki szintén elmesélte, hogy én hogyan maradtam meg az ő életében, egy pápai kombinátban készült interjúm vagy riportom kapcsán, és hogy nagyjából azt éltem meg, hogy nem volt hiába élnem, hogy hagytam magam után nyomot, és akkor most itt, ebben a műsorban, ami nem műsor, ki tudja mi ez, hát erre mondtam azt a Navracsisnak, hogy hát ha nem lenne YouTube csatornám korábban, a rádió, tévéműsormak, az ember egy dobverőbe nem beszélne bele, mert az mégiscsak testidegem. Szóval, hogy itt azért mégiscsak a lányomról kéne beszélni, hogy ű az én büszkeségem, a párkapcsolatomról, hogy felnőtt lettem, vagy nem tudom, és akkor én Arról beszélek, hogy az alapján vagyok számon tarthatói Felrejsz emlékezetes, hogy én a pápai újskombinátban százezer évvel ezelőtt egy nagyon jó riportot csináltam, mondtam, hogy én egyáltalán nem emlékszem rá. Ő végig az egészet, nekem fogalmam nem volt, hogy miről beszél. Szörényi Leventinek meg megmaradtam a Bródi-féle udvar kapcsán. Horváth Csárli mondta, hogy milyen jól nézek ki. És akkor eszembe jut az a Facebook közösség, ahol a fiatalokkal, vagy a bakácsékkal való beszélgetés folyamán előnytelenül ültem, és látszott a hasam. És nem az jut ilyenkor a másik eszébe, és ezt Jancsika, neked is mondom, tehát azért e, a egyelőre itt nincsen stylist, ha Jancsika! De most hozzád beszélek, ha hozzád beszélek, akkor... Tehát, hogy akkor, akkor szólni kell, hogy, tehát máskor már szóltál, hogy kilátszik a hasam, de akkor szólni kell, hogy előintelenül ülök. Attól nem lesz kisebb a hasam, de... <kül> És akkor azt látni ebben a közösségben, tehát, hogy nem, nem, nem az van, hogy az ember, ha elesik, akkor, akkor felsegítik, hanem, hogy azon gúnyolódnak, hogy én milyen szerencsétlen látványt nyújtok euh, ott a pocsolyában, amikor elestem. És ez egy nagyon fontos dolog. Én nem vagyok megkeseredve. Én bennem a sérelmi politizálás nem dúl. De kétségtelen, hogy az elmúlt időben az optimizmusom se látszott, egyáltalán. Nem is az optimizmusom, inkább arról beszélnék, hogy a, az élet Hogy élni jó. Már pedig ugye én Kadarkai Jendrét megelőzve arról beszéltem a Kejfejancsiban, hogy ez a műsor az életről szól és az életkedről, hogy élni nem minden pillanatban jó, de leszámít a nagyperge Klárát, aki hisz a túlvilágban még egy jó páran én és a többiek, vagy a többiek és én, hát csak valahol itt kéne találnunk a helyünket, itt élvezni, mert ki tudja, hogy oda át lesz -e valami. Én kívánom Nagy Perge Klárának, hogy az itt én is alakulja nagyon jól, az ottani pedig hát egészen pompás legyen. Ebben az elmúlt időben való hely nem találásban ez is benne volt. Csak ott álltam én, a Magyar Zeneházában beszélgettem ezekkel az emberekkel, Kovács Katival, akitől még egyszer elnézést kérek, és vissza kellett idéznem azt, hogy nekem a kiállítás valójában azt adta, hogy ezekkel az emberekkel én beszélgettem. Ezt majd őnek megnézhetik egy összeállításban, ha sikerül, három hét múlva kérdezte tőlem a szikora, hogy én még benne voltam-e a Dám csapatban. Hát a Dám csapatnak a végét csíptem el, Pogány, Angyalosi, Naiman, de ötödik sebességes nem voltam. De ezekhez az emberekhez, rajongásom tárgyaihoz, mégiscsak a magyar rádióban kerültem közel, egy kicsit közelebb is a kelleténél, ebben az interjú készítésnek elengedhetetlen része van. Idéztem is a szörényének a Budi ellenféle mondást, hogy <tosz> Ugye azért nem ismerkedik a Megabáron Brandóval, mert annyira fölnéz hogy nem akar bele csalódni. De látják, milyen érdekes? Azt nem kérdeztem meg a szörényitől, hogy miért van ez ott a számítógépén azt viszont elmeséltem neki, hogy ez már azt követően volt, már hogy az udvarra kerültem, hogy rájöttem arra, hogy Brudi János egy olyan üvegítalt nekem, amire rá volt írva, hogy azt ő milyen alkalomból kapta. Minden műsort ki lehet elemezni a tekintetben, hogy az emberek hogyan viselkednek. Egy csomó dolgot kidobtam, de például ebből majd idézni fogok három hét múlva, hogy hogy került hozzám, ne kérdezzék, fogalmam nincs. Mutatom. Az írás nem látják rajta, de ez a kicsit csonka, nem gula, hanem tanulmány, ez a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi tanszakának egy szakdolgozata 1983. októberéből szerintem a Hajnóczi Csavának elképzelése sincs, hogy nálam van a szakdolgozata fogalmam nincs, hogy Hajnóczi Csavának megvan-e a saját szakdolgozata címe Rock and Roll kidézni fogok majd belőle Ezek olyan papírok, amelyek nem fognak szerepelni azokban a műsorokban, amelyeket a távol készítek. És például van egy korhatáros tartalom, ugye a playboy készültek az interjúk, és a Playboy-ban főleg mesztelen nők voltak, de a mesztelen nők mellett tehát az egyik, az egy mesztelen volt, a másik pedig Vitrai Tamás, így egymás mellett. És ott vagyok én. Holló a Batiz, Bánó, Vágó, Faragó, Kolosi, Jáksó. Nem tudom, hogy ma ilyen fotó készíthető volna. Szeretnétek zoomolni? Ott az első osztály. Élesíts, éles. Nem az első tévés osztály. Járos, húzzad be a közelének az élét, légy szíves, közelebb. Zsír. Zsír. A mesztelen most nem mutatom, pedig biztos arra is volna igény. Rég volt, se volt. Itt van Superman is. És hát ugye én készítettem Eszenyi interjút is, Eszenyi Enikővel messenger üzenetet váltottam, Péter, elnézést. A Csák János beszédet szeretném elkészíteni, vagy elkérni, amit mondott a Magyar Zeneházában. Én annak volt tegnap egy második megnyitója, és akkor arról a Kejfei Ancsiban adnék. Valószínűleg az egészet leadnám, hogyha lehetséges. Hogy egy hogy ezt nem tudod, én is tovább tudom küldeni. Ennyire nem egyszerű. Jó. Jó, megte, megteszed azt, hogy küldesz nekem egy e-mail címet, ahova én ezt elküldhetem Peter neked? Oké, okay, akkor ezt most elküldöm, hogy jól írtam meg. Peter. Kolosi. albánykőződ nincs. Oda se figyelsz. Ejjjjj. Itt van. Itt van egy újabb. Itt van, itt van Radnai Péter, egy csómeszterelnő társaságában. Ő volt az aki annak idején a Bósa után alapvetően a púsárpádnak volt, ki most már vala a MediaWorks rejtelmeiben van, hogy te a engem elhívott fiala. Kivel írtam én ide? Nem tudom, ezt most nem nézem meg. Erről minden lesz szó. Ilye. Még egy dolgot mutatok meg, ha elhoztam. Igen, elhoztam. És utána, ha telefonálnak, akkor tovább tartom műsor, ha nem, akkor rövidesen véget fog érni. Ennyit ért. Ilyen, -e, ilyen, ilyen van önöknek? ríselt levelek, amelyeket még talán biológia órára? Ki tudja, milyen órára? Nem is emlékszem, hogy ezt utoljára, amikor vettem elő. Talán ezt le tudom szedni. Fiala János, Budapest Sallaimre, utca, osztály, cukorutca, növények nevei, akác, őszi barasz, birsalma, vörös szilva, de ezt egyszerűbb, ha így mutatom, mert nem tudom, másféleképpen. Ezeket lehet, hogy utoljára mutatom, mert aztán elporladnak. Hát így a múlttal. Megnéztem tegnap, hogy a szörényének az utazást című nagylemeze az milyen címlappal jelent volna meg, amit nem engedélyeztek. És most leadok egy számot a lemezről abban a reményben, hogy a Youtube nem tilt le. Higgyék el, hogy az is önmagában egy mérhetetlen nagy csonkolás, hogy fogalmam nincs, hogy mi lesz a zenékkel. Nem, ezeket a papírokat már nem veszem ki. 061 253 88 12 Régen jöttem ki a barlangomból, hogyha kicsit kurta, furcsa volt, akkor elnézést kérek érte. 061 253 12 először. Egy játékklubban ülve, sok jó hanglemez hallattam. Mm -hmm -hmm. Az ajnapart illécsön, ez srácsal beszélget. Várom a hungaroton válaszolt, hogy... Vajon megegyezünk-e? Még nem tudom, hogy a Mahasszal mire jutottak. Holnap lesz egy hete, hogy beszéltem velük Skype-on. És akkor arról nem kezdek el beszélni, hogy mindazok a technológiai furcsaságok, amelyek a YouTube létezésből adódóak, hogy a hatnak rám, annak egy részét úgy is tapasztalták. Ne felejtsenek el feliratkozni a YouTube csatornámra és követni a Facebook oldalamat lájkolhatják is, de inkább a követésben jelöljenek be. 061 másodszor. Kívánok, hát én köszönöm szépen a jó kívánságokat erre az életre is. És, és azt szeretném mondani, hogy hát én nagyon sajnálom, hogy, tegnap, hogy a tegnapi műsor az nem folytatódik, illetve az csak pilot volt, és, és nem lesz más ilyen műsor, mert nagyon-nagyon érdekes volt. Köszönöm szépen. Kozák Gyula egyebek között Horváth Péter miatt vált meg tőlem, de Horváth Péter hozzátartozik a Kejfej Jancsihoz, és azon a bizonyos héten, ha megegyezünk majd egy időpontban, akkor meg is fog szólalni. Most más nem tett, mint hogy elküldött egy oldalt hatodik C-osztály. Áberma Miklós, fogalmam sincs, hogy él. Becher Ivan, Becher Ivan nem él. Barabás Miklós, Egyszer, róla szólt a vers, friss tojás, jó tojás, most a barabás. Bauer Éva, Bauer Évával valamikor jóba voltam, most például egy e-mailjét találtam meg, a férjétől is van e-mailem. Elsodor bennünket egymástól az élet, az én indítatásomból Böszörményi Ildikó. Ő megvan, Brostamás meghalt. Csabaklári, fogalmam sincs, hogy éle, Csabalászlókos Csaba lesz. Csigás, Attila, Dudás, Gabriela, Ernyei László. Ernyei László például számra teljesen ismeretlen módon időnként küld nekem egy e-mailt. Most például felidézem önöknek, ha egyáltalán megtalálom. Igen. Ezt írta. December 24-én. Tehát szentestén. Mikor írja az embernek egy hajdalmolt osztálytársa, akivel egyáltalán nem tartja a kapcsolatot, mint december 24-én. Hahú János. Kegyelmekben, <coughs> Kegyelmekben teljes karácsony ünnepekedés, boldog, békés, új évet kívánok! Ez a békés az, amitől félek, hogy mennyire lesz békés. Ő Amerikában öli, aztán nincsenek ékezetek. Úgy érzem, hogy a világpolitika megint beleszól az életembe, és már előre félek, hogy mit hoz a jövő. Jobb lenne, nem gondolni rá, érdekes, hogy egyre többen látják úgy, hogy az ukrán háború atomháborúhoz fog vezetni, ahol sok millió ember meghal, de hallatlan üzleti hasznot hoz létre azzal, hogy összes mikroelektronika bedöglik, és pár év alatt mindent újra kell gyártani. Sok haszon és az ember élet nem számít. Mások meg mindent elhisznek, úgy, ahogy a média hirdeti, nem látja, hogy már az időjárás jelentés is fizetett hirdetés, ennél jobbakat. Boldog új évet kíván. Ő Ernyei László. Menjünk vissza az osztálynévsorhoz. Fialajános. Fogarasi Márta, Garamária. György Géza, György Gézzel Vallenkei Gábor temetésén futottam össze. György Zoltán meghalt, Horváti Rém meghalt. Horváth Viktória, nem tudom. Illés Jánossal nemrég beszélgettem. Ivánka József, Tapir vele valamikor együtt fociztam. Volt a legmagasabb az osztályban. Katus Gábor, Király Júlia, Kis Erzsébet. Kis Erzsébet volt az, akit nekem rendszeresen el kellett hívnom, az osztályba le kellett mennem, mert ő valahol közelben lakott, de nem nagyon szeretett iskolába járni, és akkor én felébresztettem. Lenkei Gábor, akinek a temetésén összefutottam a György Gézával, majd Iva, Makai Olga, Mándi Beáta, Marcel Ágnes, aki meghalt, osztály szerelmem, tehát nekem ő tetszett az osztályban, Mészáros Tünde, akinek a bátyja volt a Bubu, és akinek akartam írni e, valamiféle szöveget a bátyja, a, ő volt a vasos kapusa, de nem találtam semmilyen Vonatkozást Mészáros Tündéhez. Pongrász László, aki később igazgatóhelyettes is volt az Apácaiban, Szakmány György, akinek az édesapja vagy az édesanyja volt, egy másik gimnázium igazgatója, Szalontai Miai, akivel együtt dolgoztam még az EHO TV-ben is, valamikor nagyon jóba voltunk. Szentkirály József, akinek a barátságára vágytam, de nem igazán kaptam meg. Egy nagyon szép fiú volt tinédzser korában, már gyönyörű lányokkal körbevéve. Szever Pál, aki a Danubius rádiónak egyebek között volt a zenei vezetője, és aki egyszer majdnem munkát biztosított nekem, de az utolsó pillanatban kiderült, hogy lányra van szükség, és hát az nem ment. Szokolai Katalin, akiről nem semmit, és Zágon Krisztina, akinek az édesapja Kartkovács volt, és annak idén az összes történelmi filmhez az ő édesapja készítette a kardokat. 1, 2, 53, 88, először. Köszönöm Péter. 1 2 -8, -8, 8 12 másodszor A van, András, Amíg teszek veszek addig hívhatnak, de nulla egy senki többet. Nem tudom, hogy holnap mi lesz, tehát a holnapi nappal nem, hogy tisztában ugyanilyen műsort, mint ma nem fogok tudni csinálni, nem hozok ennyi papírt, nem tudom, mit fogok hozni. Csütörtök és péntek adott, a jövő hétre, remélhetőleg két korábban felvett műsor is lesz, így egyetlen egy nap marad arra, hogy egymással beszélgessünk, ami ma is mérsékeltem működött, függet attól, hogy lehet, hogy meglepő volt az, amivel ma előhozakodtam, ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfejancsi YouTube csatornájára és kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát. Távol létemben döröpont. tehát kisd, kiser pont. Nem tudom eldönteni, hogy ez apám-e vagy máskoz. Győlegöt. Jó, meggyönsz kívánok, Péter, vagyok. nagyon tetszett ez a mai nos, kicsit nosztalikus műsor. Milyen emléket jöttek elő belém is, vagy belőlem is. Milyen emléket jöttek elő várklub? Hát Várklubot emlegette például Illés, meg ilyennet, meg Szenyre, és meg Metróba jártam, meg várklubba is jártam. Hát kellemes volt, nagyon-nagyon tetszett. Köszönöm szépen. Jó. Egy ilyen telefon annyit ér, hogy akkor az ember fogja magát, és még egy zenét belak, és akkor az legyen a metró. Úgy volt, hogy katonak is eljön, de ő nem jött el. Nem jött el a Presser, nem jött el a Zorán. Azt nem mondom, hogy az összes telefon után meghirdetem itt az újabb zenét és egyebeket, de kicsit szétval esve ez a CD-tok. Telefonálnál, na, könnyebben, no. Nem nyeri az ember vissza egy pillanatlan másikra azt a lendületet, ami korábban benne volt, ha egyáltalán visszanyeri. 61, 253, 88, 12. Először. Műszerek rajzolnak izgatott görbé, de egyik sem mutatja meg, hogy mi lakik mi. És irigyen tisztelek és festőt ki mutatja meg, hogy mi lakik éjjel a szívemben. 06 1, 2, 12 másodszor. Néha magam sem tudom, hogy adogni könnyebb, vagy titkolni kényelmesebb. ez egy ilyen rianás volt ma reggel, hogy folytatódik-e, vagy sem tapasztalni fogják. Hiszen beszélni tanulva tanulunk csendet, és azt is, hogy van, mikor hallgatni hazudni kell. Rövid kis hír, csak egy fotóba semmi már megszoktam. mi vágok össze a földön, az égen, és vala azt írja a Kriszta, hogy önmagában ez a közeli rólad, elég lenne, hogy beléd szeressek. Köszönöm Jánoska, köszönöm Kurtács, már érdemes volt ezt a mai műsort megcsinálni. 061 88 12. Senki többet? Ott volt a Damien, a német Loizi, Deag Bill. Ő viszonylag hamar le is lépett. Kovács Katitől nem győzök elnézést kérni. És akkor csak úgy Just for Fun a magamről örömére. Igen. Hello. Jó reggelt, fiam Jó reggelt! Örülnék, ha lenne ennek folytatása. Nagyon jó volt. Köszönöm. Szívesen. Viszont. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a hang, ez csodálatos! Köszönöm szépen! Minden jót! Igen. Ez csodálatos. Bárki más? Réka, meghívlak 2027 szeptember 22-e, az nem tudom milyen nap. Remélhetőleg korábban is találkozunk, de ha máskor nem, akkor előveszem a másik urnát. Gyeregett! Jöregen, szia, Berezki Csaba. Szia, szia. Az előbb, én majd csak a hangfunkciót használom, az előbb itt a porszívóztál volna valamit. Apám hangvait. Igen, és kivontad azt, hogy ez most nem tudom eldönteni apám, vagy más kossz. Ezt mondtam, igen. Ez egy regény. Csak ennyit akartam. Igen. Szia. Szia. Gondolják el, hogy kidobtam, ugye öntöttem ott a hamvakat, és aztán koppam valami, és tudom, hogy hol volt, visszamehetnék oda. Megnézhetném, hogy mi esett ki ebből az urnába. Ez nem kopalt semmi. De elégetnek valakit, akkor nem... Tehát mi lehet az? <Zítható> <Szítható> <Szítható> és ez a rengeteg papír... A szüleim bujkálásáról 44-ben külön apám, külön anyám, de főleg anyám. Hogy mennyire szívesen visszaemlékszem arra a beszélgetésre, amit a dusánál folytathattam. És megint rossz a csengő Jó reggelt! Jó Jó Nagyon sajnálom, hogy megszakítom a, a dalt, de egy katonakári interjú is nagyon-nagyon jó lenne, jó lesznek. Én tényleg ott volt a fejemben, hogy megközelítem, közöttünk van. Ja, igaz, az eszeny is sem meséltem el, ugye az eszenynek is írtam, válaszolt. a um, fontosabb. Értem, de meg tudja nekem mondani. Tudja, és ez egy alapvető dolog abban a szakmában, amiben én létezem, Hogy én tudtam, hogy mit akarok a szikorától én tudtam, mit akarok a felrejztől, és tudtam, mit akarok a szörénytől. Tudja, hogy mi, ahogy anyám mondaná, a piszokság? Egyedül a Kovács Katitól nem tudtam, hogy mit akarok, és azt nem vettem föl. Kovács Katival szerettem volna beszélni, de nem de volt türelmem. Türelem türelem, türelem, türelem, türelem, Átadom a szót, csak elmondom a felvezetőt. És az Isten azt tette, ami a dolga volt, nem tudom, milyen lett a beszélgetés, soha nem is fogjuk megtudni, egy gombot nem nyomtam meg. De én pontosan visszaemlékszem arra, hogy miről beszélgettünk, de nekem Kovács Katihoz nem volt közöm. Abban az értelemben, ahogy volt közöm más-más módon a szörényhez, a Freyreishez és a Szikorához. És nagyon-nagyon sok közöm volt, ezt most nem is részletezném, Katona Klárihoz, de most öntől kérdezem, kicsit magamtól is. Ha most itt ülnek atonaklár, klár, egyszer csak a kurtácsot félretolná, és bejönne. Mit kérdezne tőle? Hát ö, ö, leginkább a, a, a, az, a, az a dolog érdekel, hogy rendkívül csodálatos a hangja, tehát elképesztő előadó művész de soha nem a saját dalait írnékelte el de dehogy nem de nem egy csomószor énekelt a saját dalait és annak közel se volt akkor a sikere Ak de akkor én akkor én ebbe tudatlan voltam vagy vagy, vagy, vagy nem volt tudatlan de azokat nem jegyeztem meg hát uh, egy sor... akkor inkább akkor inkább azt azt kérdezném tőle hogy mikor mikor bártam. miért hol hagyta abba Na de hát azért Azt hagyta én... abba, mert abba hagyta. Tehát érti, megkérdezni az eszenyitől, hogy miért nem akar beszélni, aminek pontosan tudjuk az okát, valami nem akarjuk. De, de, de, de az, az eszenyjelni engem különösebben Érte, de a, de a nem A katonak is... láriban meg valami eltört valószínűleg, vagy elfáradt, és most arra rákérdezni, amiről ő nem akar beszélni, az egy olyan dolog, mint ami az ön titka, és én azt kérdezem de... öntől, hogy miért nem mondja el, ő meg azt mondja, hogy hát a titok attól titok, hogy nem mondja el. Jó, rendben van, de, de az ő hangját hallani az meg egy csoda. De, de ez olyan, mint a Greta Garbo. Hány évig élt, és már egyáltalán nem játszott, és mindenki arról beszélt, hogy milyen szép, és nem játszik, és hogy a Katona Klárnyak milyen szép a hangja, és nem énekel, miközben fogalmunk sincs, hogy a Katona Klárnyak most vajon milyen a hangja, jár-e énekórára, és ha most énekelne, tudna e úgy énekelni. Tehát ez, amiről önbeszél, ez sokkal nagyobb mértékben szól örről, mint a Katona ha, és ez Katona ha, ha, egyébként egy elismerés, egy érdemérem, hiszen valami olyasmit tud kifejezni a múltban, ami a jelenben hiányérzetet okoz, de ez a hiányérzet, ez kitölthetetlen. Jó, megértettem, köszönöm szépen. De rosszul beszéltem? Nem, nem beszélt rosszul, csak uh, uh, vannak olyan emberek, akik, uh, akik számomra sokat jelentenek, mondjuk Pester Gábor, de már egyáltalán nem érdekel, Tökéletesen amit értem. Érde, énekel. Tehát gondoljon bele, hogy a jelenben van a katonak, lárénak egy rovata, de ez ugye nem ugyanaz, mintha énekelne. Igen. Na jó, én csak azt szerettem volna, hogy, hogy valamit tudjak a katonakláriról, és nem úgy, hogy kutatgatom a, a, a, az internetet, hanem az ön műsorát hallgatom minden nap, és akkor hát, hogyha lehetett volna ilyen, mint ahogy most megemlítette, hogy hány emberrel készített interjút, amit majd valamikor talán hallhatunk is. Csütörtök az is három is. hétről. Igen. Hát leszámítva a Katit, amit nem tettem Hát amit, amit szintén sajnálok, bár őt, őt, őt, őt is, az ő hangját is elismerem, tehát is nagyon szeretem. Amíg a ténekel persze az teljesen más, mint amit a Katonok Lári de, de őt is meghallgattam volna. Na jó, mindegy, ennyit De, ennyit de, de te meg, A katona klári hiányzik az de, életem, de, tökéletesen minde, ér, annyi, tökélet, annyi. de tökéletesen értem azt, amit mond, de ha most tovább akarnám fűzni a beszélgetés vonalát, de csak egy apró lépést teszek, akkor akarja megnevezni azt, hogy ki van még katona klári mellett az ön életében, ugyanezen a polcon, miközben könnyen lehetséges, hogy oda egy barát, egy barátnő, egy gyerek vagy feleség kerül? A, ezt, így, ezt így most hirtelen nem tudom, mert ön, ön, ön, ön észjárása sokkal gyorsabb, mint az enyém. De például, hogyha a Müller Péterrel csinálna egy interjút, azt is nagyon-nagyon szívesen. Müller Péterrel beszélgettem nézni. tegnap, és Müller Péter, mindig ugyanoda lyukadunk ki. Egyszer a Fagus szállodának a szaunájában hosszan beszélgettünk arról, ez az ő iniciatívája volt, hogy ezt ő honnan tudta, ne kérdezzem. Foggalmam nincs. Mind a kettőnk egyik nagymamáját ugyanúgy hívtak. <gül> és ezt tegnap valamiért felidézte. De, de, és, és, és még annyi, akkor, akkor hogyha most áttértünk a Müller Péterre, de én most a sziamiról beszélek. De te a Müller Péter sziamiról beszélek én is. Ö, igen, hogy, hogy én szerintem a, a magyar zenei piacon ő az, aki, aki, aki meg tud újulni, tehát aki, aki, aki nem, tehát nagyon rossz lenne ezt mondani, de kimondom, tehát nem olyan, mint Kóbor János, aki 70-valahány évesen is az a Kóbor János volt, aki fiatalon. A, a, a Müller Péter az az, aki tudott váltani. Egy biztos egy évi kontrollcsoport, X ideig, Siami és és mind, mindig tudott megújulni nem és nem marad az benne abba, a... ami ami ami ami hogy akkor még, még mindig, mindig él lennék a orh le, De nem létezik az, hogy önhöz közelebb áll a Müller Péter Szijelmé, és ezért ön ö, ö, egy csomó szansot megad, ami egyébként a kóbornak is megvolt, hiszen a kóbor is nagyon sokat változott. A, ezt én nem annyira érzékeltem. Én Nekem a, a fiatal koromban az omega volt a kedvencem. Most így meghallgatva, közel 60 évesen az omega dalokat hát uh, majdnem, hogy szégyellem magam, hogy én nekem ezt ne, ez, ne ezek ezek, ezek, ezek látja, milyen ez olyan, mint a most elővettem ezt a növénygyűjteményt és majdnem itt porlattál önnógrádi? No nem, jász vagyok igen, nagyon szép, kiejt, szép kiejtése van Köszönöm szépen ezt. Néha elmondják, és én már büszke is vagyok rá. De tehát észre és hát és és Ezt használom, mert uh, nem tudom, hogy öntől hallottam el, vagy, vagy valaki mástól, amikor katona voltam, hogy, hogy ilyet is tudok mondani, hogy jó van-e így. <gül> tehát, hogy, hogy tehát ez, ez, ez de nem, nem baj, hát így beszélek, és nem, nem, én, én, én nekem ez így jó. Köszönöm, hogy hívott. A szónok mondat, Te ízelnek bélsz, még mi. Igen. Jó reggelt, elel vagyok. Jó reggelt. műsor kapcsán az jutott eszembe ma már úrna bontás, hogy én 2012. június 5-én bontogattam apám úrnáját, ami egy urna volt, és az volt a kérdés, hogy a lomniszi csúcson szórjam szét, az a felvittem, és a lomniszi csúcson van egy mellékhelység, ott felvittem egy kést, azzal bontogattam. De hogy? Hogy nem szúrta le magát? Sikerült végül is megoldani, elég, elég benne volt a, ez a műanyag gurna. Addig-addig feszegettem, meg szúrtam, mert illet olyan késztítem, amit tudtam, hogy bele fogom szúrni. Uh -huh. és, és akkor csak sikerült szúrni, és akkor szépen körbe lehetett vágni, és akkor kimentem is szépet szórva. Egyedül? Egy ilyen szűk családi körbe voltunk, talán 7 8 -an. Milyen érzés volt ott a WC-ben? Hát nagyon furcsa volt, meg is méltánytól. Oda Bement egy mellékhelységbe, és magára csukta az ajtót? Igen, igen, van egy férfi, egy darab igen. vécé, és van egy darab női vécé. Nem tolta le a nadrágját, elővet egy kést. Igen. Mennyi ideig tartott a művelet? Hát, egy 10 percet az Igen, hát. igen, igen, igen, igen, igen, igen. Emlékszik, hogy mi volt ráírva az urnára? Anyám és apám urnája különbözik. Más van ráíró. Az egyre rá van írva valami, amely a másikon nincs. Nekem semmi nem volt ráírva, mert ez egy, ez egy teljesen alap. mondtam, hogy a leg, létező legolcsóbb, legigénytelen műanyaggúrnál, amit most Ez is semmi nem volt ráírva. Ez egy műanyag doboz volt. És ez volt 11 éve? Igen. Mennyivel a halál után? Egy hónappal. Igen. Látja, az anyám halálának az időpontját nem tudom. Az apámét tudom, az anyámét csak hozzávetőlegesen. De egyszerre eszembe jutott, hogy száz év, és akkor azt mondtam, hogy megvállok tőle. Értem. Fújtaszél? Hát ugye eleve oda nagyon nehéz feljutni, a <gül> szempont, hogy előre kell eh, foglalni, és vagy sikerül, vagy nem sikerül. Azóta egyszer sikerült felmennem, és háromszor próbáltam, mert hogy, mert hogy olyan időjárási körülmények tudnak lenni. És akkor nagyon nagy szerencsénk volt, hogy így akartam valami, hogy fel tudjunk menni, felmentünk, és fújt a szél, nyilván még csak olyan mértékben, hogy egyetem ment a egy nevű objektum, de, de fújt a szél, és ilyen félig, ködös, áttetsző napsütéses idő volt, és ahogy így meglendítettem, kettőt lendítettem így a szélbe ott a végén a csúcsnak, Ilyen nagyon szépen, ilyen szivárványos volt az egészet, nagyon jól hangzik, de szép volt egyébként. Fújt a szél, és ilyen sejtelmes idő van. A vezető oldalon apám honvaiból jelentős van japán gyártmányú autómon. Ő lemosná, vagy hagyná, hogy az idő vigyel? Ó, <gül> bizonyos szintén szerintem hagynám. De, de, nem, nem tudom, olyan furcsa, hogy autózok a városba, én is most autózok, és elképzelem, hogy itt, van a, itt vannak a hammak az autóban, nem tudom, e, azért lehet, hogy mégiscsak lemostám. Lehet, hogy csak eszek neki egy gőzborotvával. Hát. De a mellettem lévő izén is, ami ott a, az ülés előtt van, olyan leraktam az urnát, ott is kiszúródott belőle. Én úgy döntöttem, hogy meghagyom. Ön például nem tudná. Tehát, hogyha oda tenni a lábát, akkor nem tudná, hogy apámon tapos. Én nem tudnám, de hogyha meg, hogy itt lenne, apám lenne a lábamnál, az zavaró lenne, azt kivenném, tehát, hogy azt felporszívóznám, vagy nem tudom, mit csinálni. De, de önmagában, hogy apámat felporszívózom, ebben csak ebben a mondatban gondoljon bele. Tehát ott, hogy apámat felporszívózom, utána már semminek nincs jelentősége, Ahhoz után már rá is lehetne állni. Ez igaz. Apámat felporszívózom. Komrő. Kül Te a s eltűnöz a Fényképet kerestem, de nem hoztam. még minden! Так.